פרק ל"ד ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר, בקעת ירחו, עיר התמרים עד צוער. ויאמר אדוני אליו: זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך ועיניך, ושמה לא תעבור. וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני. ויקבור אותו בגיא בארץ מואב. מול בית פעור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו, לא כהתה ענו ולא נס לחו. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, ויתמו ימיו וכי אבל משה. והושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל.